Харукі Муракамі. Тоні Такія. Справжня ім'я Тоні Такія. Дійсно, Тоні Такія. Це ім'я, зрозуміло ж, в документах записане як «Такія Тоні». Суворі риси обличчя та кучеряве волосся з дитинства давали оточуючим привід вважати його напівкровкою. Після війни по світі підростало чимало дітей із кров'ю американських солдатів. Але насправді його батько та мати були чистокровними японцями. Батько Такія Сесабура ще в давню пору мав славу досить відомого тромбоніста. За чотири роки до початку Тихоокеанської війни з'язався з якоюсь жінкою, через яку довелося покинути Токіо. Прихопивши з собою лише інструменти, він подався до Китаю. На той час переправитись з Нагасакі до Жанхаю можна було лише за один день. Залишаючи Токію та Японію, він ні про що і ні про кого не шкодував. До того ж його характеру цілком підходила творча атмосфера Шанхаю тих років. Стоячи вранці на палубі пароплава, що заходив у гирло Янзи, милуючись панорамою міста, що сяїло в ранкових променях. Такий Ясесабуро без пам'яті закохався в це місто, блиск якого здавався йому ознакою чогось світлого. Батько на той час ішов 22 рік. Так сталося, що всі військові катаклізми – від вторгнення до Китаю, до нападу на Перл-Харбел і атомного бомбардування – він пережив безтурботно, граючи на тромбоні в одному із нічних клубів Шанхая. Війна йшла поза його світом. Іншими словами, Такія Сасабуро був людиною, чиї думки та інтереси витали далеко від історичних подій. У нього не було інших бажань тільки їсти тричі на день, грати на тромбоні на втіху, і щоб навколо було більше жінок. Він багатьом подобався, молодий, симпатичний віртуоз. Куди б не йшов, скрізь виділявся, як ворона на білому снігу. Він переспав з безлічу жінок, японок і китайок, російських повій, заміжніх матрон, красунь і не дуже. Загалом спав, з ким попало. Зрештою, м'який тембр тромбона і розмір діяльного паніса зробив його в Шанхаї того часу відомою особою. Ще він, сам того не усвідомлюючи, мав талант заводити корисні зв'язки і був на короткій нозі з верховними військовими частинами, китайськими тостосумами та іншими відомими особами що невідомими способами висмоктували з війни величезні прибутки. У багатьох під підкладкою піджака ховався пістолет, і вони озирались на всі боки, виходячи на вулицю. Такий сезабуро був близький їм за духом. Вони в свою чергу балували його, якщо у нього виникали проблеми. Завжди у всьому йшли на зустріч. На той час життя для такі СССР здавалося воїстину легким заняттям. Однак навіть такі здібності іноді виходять боком. Після війни він потрапив у поле зору Народно-визвольної армії Китаю за зв'язки з підозрілими особами та довго просидів у в'язниці. Майже всіх кинутих разом із ним за грати знайомих стратили без суду та слідства. Виводили на тюремне подвір'я та просто розстрілювали із автоматів. Страта завжди починалася о другій годині дня. У цей час з тюремного двору кодолинав тріск автоматних черг. У житті такій Асасабуру настав критичний момент. Він опинився на волосину від смерті. Вмирати було не страшно. Постріл у голову і кінець. Усього одна мить мук. Я прожив життя в своє задоволення, розмірковував він. Смачно їв, не сумував. Жінок у мене було без міри. Що ще можна вимагати від життя? Нехай і розстріляють мені гріх скаржитись на долю. У цій війні вже загинуло кілька мільйонів японців. Багато з них куди страшнішою смертю». Охочий до будь-якого результату, він проводив час поодинці, неквапливо, насвистуючи мелодії. День за днем, розглядаючи крізь решітки хмари, що пропливали повз, згадував він обличчя і тіла жінок, з якими колись спав. І все ж таки такі Ясасабуру пощастило. Він виявився одним із двох щасливчиків японців, які вийшли з в'язниці живими, і повернулися на батьківщину. Схудлий, у чому був, у тому і ступив на весні 1946 року на японську землю. А коли приїхав додому, дізнався, що будинок згорів від пожежі на рік раніше, під час березневого нальоту на Токіо. Тоді ж загинули і батьки. Єдиний старший брат пропав без на фронті, у Бірмі. І такий Ясасабуро залишився один у цьому величезному світі. Але він не сумував, хоча, звісно ж, було гірко. Однак будь-який мадрівник у цьому світі рано чи пізно залишається один. Йому всього тридцять. А це не той вік, коли слід звинувачувати оточуючих за власну самотність. Він лише відчув свій вік і нічого більше. Жодних інших емоцій. Такий Асасабуров цілів, а якщо вижив – Треба працювати головою, щоб залишитись на плаву Італії. Нічого іншого він робити не вмів, тому зібрав старих знайомих, створив невеликий джаз-бенд і почав грати в одному містечку неподалік американської військової бази. Там він, вірний своєму таланту, завів дружбу із майором американської армії, великим шанувальником джазу. Майор-італієць родом із Нью-Джерсі, Непогано грав на кларнеті. Служив він у постачанні і міг замовляти з Америки скільки завгодно потрібних платівок. У вільний час вони на пару джимували або йшли до казарми майора. І за банкою пива слухали там найкращі платівки – Бобі Хакера, Бенні і Гудмена. І намагались копіювати і їхні пасажі. Майор діставав йому дефіцитні на той час продукти – молоко, випивку – і Кіта Кіасасабуро подумав – зовсім непогані часи. Одружився він у 1947 році з далекою родичкою по материнській лінії. Випадково зустрів її на вулиці, потім за чашкою чаю вислухав історію життя родичів та розповів про своє минуле. Так вони зблизились, а невдовзі, ймовірно, через її вагітність, почали жити разом. Принаймні так він розповідав – Тоні Такія Щоправда, син не знав, наскільки Такія Сесабуру любив свою дружину Батько розповідав тільки, що вона була красунею та тихенькою А от здоров'ям похвалитися не могла Наступного року після заміжжя народився хлопчик А через три дні після пологів мати померла Раптово і так же швидко її кремували Смерть була дуже тихою, без страждань і видимих мук. Вона ніби згасла, німо хтось, стоячи за спиною, непомітно натиснув кнопку. Такі є Сесаборо сам не знав, як усе це сприймати. Почуття було зовсім незнайоме. Здавалося, в грудях застрягла якась маленька шестерня, але він ніяк не міг зрозуміти, що то за штука і навіщо вона потрібна. Вона просто засіла в тілі і не давала йому ні про що думати. Такі яси собори, тому тиждень майже ні про що не думав і навіть не згадував про залишеного в пологому будинку сина. Майор намагався його втішити. Вони майже щодня випивали в барі поруч із свинтерем. Досить тобі, кріпись, ти маєш підняти на ноги сина, карбував слова майор. Однак такієси Сабуро ніяк не міг збагнути, що йому кажуть, і мовчки кивав головою. Зрозуміло було одне: йому бажають добра. Потім майор, наче згадавши, запропонував: А давай я вигадаю дитині ім'я. І справді, такієси Сабуро, ще навіть не думав про це. А що, якщо назвати, як і мене, то ні. Що не кажи а ім'я Тоні ніяк не посувало японській дитині. Але звідки про це міг знати майор? Повернувшись додому, Такія Сесабуру написав на папері. «Такія Тоні». Прикріпив листок з до стіни і кілька днів час від часу поглядав на нього. «Такія Тоні». «А що, цілком непогано. Американці з Японії підуть ще не скоро». Може, гляди, ім'я в американському дусі піде синові на користь? Але вийшло навпаки. Через таке ім'я його вважали в школі напівкровкою. А коли викликали до дошки, решта дітей дивилися з подивом і легкою зневагою. Багато хто вважав його ім'я поганим жартом, а деяких воно дратувало. Ось тому та ще із інших причин. Тоні я виріс людиною закритою. Справжніх друзів у нього не було, але він про це особливо не шкодував. Самотність здавалася йому цілком природним станом, навіть, можна сказати, і якоюсь життєвою передумовою. З тих пір, як він себе пам'ятав, батько нерідко їхав із виступами в інше місто, а його залишав під опікою економці, що приходила. Років до 12 Тонні вже справлявся з усім сам. Готував їжу, замикав жалюзі, лягав спати. І нітрохи при цьому не сумував. Чим чекати, поки йому щось зроблять, приємніше було робити все самому. Після смерті дружини такий Сабуро більше не одружився. Подружок заводив, як і раніше, але жодну в будинок не приводив. Мабуть, як і син, звик жити сам із собою». При цьому між батьком і сином не виникало жодного відчуження, що за такого укладу здавалося цілком можливим. Однак звички самотніх людей не дозволяли нікому першим відкрити душу іншому. Більше того, вони набачили не особливої необхідності. Просто Такія Сесабуро не годився в батьки, а Тоні Такія – у сини. Тоні Такія любив малювати. Зачинившись у своїй кімнаті, він тільки й займався цим безперервно. Особливо йому подобалось малювати механізми. У нього добре виходило гостро вигостреним олівцем вимальовувати деталі велосипедів, радіоприймачів, двигунів. Навіть малюючи квітку, він виділяв кожну прожилку на листочку. Подобалось це комусь чи ні, але виходило тільки так – він не міг похвалитись хорошими оцінками з інших предметів. Але в малюванні незмінно був на висоті. На конкурсах майже завжди посідав перші місця. Закінчивши школу, Тоні Такія вступив до Інституту мистецтв. І з того часу батько і син почали жити окремо. Тоні природно вибрав професію ілюстратора. Правду кажучи, замислюватись про щось інше навіть не потрібно. Однолітки мучились і страждали в пошуках заняття. А він, ні про що не думаючи, мовчки малював свої точні механізми. То були часи студентських хвилювань та запеклих протестів проти влади та системи. Тож оцінювати його більше, ніж реальні картини, не було кому. Викладачі з них насміхались. Однолітки докоряли за бездіяльність. При цьому Тоні такі не міг зрозуміти цінності – ідеальних картин одногрупників. На його погляд вони були абсолютно убогими і зовсім неточними. Після інституту все змінилось. Завдяки філігранії майстерності у Тоні Такія із самого початку не виникало проблем із роботою. Хоча б тому, що ніхто не міг краще за нього так ретельно малювати складні механізми чи будови. Люди в один голос повторяли – Реальніше, ніж сам предмет. Його картини були точнішими за фотографії і зрозуміліше за будь-яке пояснення. І він відразу став ілюстратором на розхват. Брався за будь-яку роботу щодо механізмів. Від обкладинок автомобільних журналів до рекламних проспектів. Робота йому подобалась і приносила чималий прибуток. А такий Сесабуру продовжував грати на тромбоні. Приходили і йшли часи сучасного вільного електричного джазу А він по-старому грав той, старий Він був хоч і не першокласним, але досить відомим І виконавцем, що продавався При цьому завжди мав хоч якусь роботу І як і раніше смачно їв, і не відчував нестачі в жінках Йому, як і раніше, було гріх скаржитись на долю Життя складалося вдало Тоні Такія весь вільний час займався роботою. марнотратних захоплень не мав і до 35 років став капіталістом. За порадою людей купив великий будинок у районі Сетагаю, а також придбав кілька будинків під оренду. Про всі дрібниці, пов'язані з оподаткуванням, дбали адвокати. Тоні Такія зустрічався із кількома жінками. Правда, справа була по молодості і ненадовго. Проте траплялося так, що з деякими він жив. Але про весілля навіть не думав. Не бачив особливої потреби в одруженні Готуванням, прибиранням, пранням завжди займався сам. Коли накопичувалось багато роботи, наймав домогосподарку. Дітей не хотів. Друзів, що поплакатись у жилетку, не мав. Навіть випити і то було нізким. І все ж таки, його не можна було назвати дивною лютиною. Хоч і не такий привабливий, як батько, він умів спілкуватися з оточуючими у повсякденному житті. Нічим не хизувався і нічим не пишався. Не міг постояти за себе, але водночас і не лихословив. Чим говорити самому, скоріше, слухав інших. За це його всі любили. Але йому ніяк не вдавалося Досягнути з кимось таких відносин, що виходили б за рамки звичайних З батьком він зустрічався в якихось справах не частіше, ніж раз чи два на рік Вони залагоджували справи, а розмовляти їм було ні про що Життя Тоні Такія текло тихо та мирно Навряд чи я одружуся, думав він І ось одного прекрасного дня Тоні Такія закохався з першого погляду у дівчину, яка підробляла у видавництві та зайшла до нього до офісу за ілюстраціями. Їй було 22 роки. Симпатична, вона порхала в офісі із легкою тихою усмішкою на обличчі. У Тоні Такія перехопило подих. Не красоня, але щось у ній полонило його серце, що саме він і сам не знав. А якби знав, навряд чи міг сказати би словами. Потім він звернув увагу на її вбрання. Тоній Такія не був з тих, хто стежить за своїм виглядом та придивлявся до жіночої моди. Однак його захопила її манера одягатись. Можна навіть сказати, торкнулася до глибини душі. Чимало дівчат роблять це непогано. Ще більше тих, хто прагне хизуватися вбранням. Ця ж не була схожа ні на тих, ні на інших. І носила одяг якось природно і елегантно – Немов птах, що напередодні перельоту в далеку країну приміряє до себе особливий вітер. Облягаючи її тіло, одяг ніби знаходив нове життя. Після того, як вона попрощалась і вийшла з ілюстраціями з офісу, він довго не міг промовити жодного слова. Настав вечір, кімната потонула у темряві, а він так само розсіяно сидів за столом. Наступного дня він зателефонував до видавництва і навмисне вигадав привід, щоб вона зайшла до нього в офіс. Коли покінчили із справою, запросив пообідати. Вони говорили за їжею про дрібниці, незважаючи на 15 років різниці. Їм на подив знайшлося, про що поговорити. І про що б вони не розмовляли, розмова складалась легко та невимушено. Із ним, із нею – Таке сталося вперше. Щоправда, спочатку вона нервувала, але поступово розслабилась і розмовляла. І навіть іноді сміялась. Розлучаючись, Тоні зробив комплімент. «А ти одягаєшся зі смаком?» «Мені подобається одяг», – зніяковіло посміхнулась вона. «Ось і витрачаю на нього майже всю зарплату». Після цього вони зустрічались кілька разів. Далеко не ходили, сиділи в тихому місці і просто розмовляли. Про себе, про роботу, про думки та почуття. Вони могли розмовляти скільки завгодно і не втомлювались один від одного. Німов заповнювали прогалини у своїх відносинах. І на п'ятій зустрічі він зробив їй пропозицію. Однак у неї зі шкільних років залишився бойфренд. Нитки відносин з часом ослабли. Тепер вони нерідко сварилися через дрібниці, її товариство Тоні токія було набагато приємніше, але з тією людиною так одразу порвати вона не могла. Що ж, у неї є своя голова на плечах до того ж, Тоні на 15 років старше, вона ще молода, недосвідчена, зрозуміло, не давала спокою різниця у віці. Дай мені час подумати. Сказала вона. Допоки вона думала, то ні такі я, що вечора пив. Робота валилася з рук. Несподівано обвалилася самотність. І стиснула його немов лищатами, змусивши страждати. Самотність гірша за в'язницю, подумав він. Просто я цього раніше не помічав. І звідчаєм він дивлявся у товсті холодні стіни навколо. Якщо вона не погодиться, я... Помру. При наступній зустрічі він як міг пояснював їй, наскільки життя його було самотнє досі, як багато він уже втратив, а вона допомогла йому все це зрозуміти. Вона була тямущою дівчиною, вона прийняла людину на ім'я Тоні Такія. Він їй відразу сподобався і з кожною зустрічю цей потяг тільки посилювався. Але вона не знала, чи можна назвати це любов'ю. Лише відчувала, що в ньому є щось прекрасне, з ним я стану щасливою, подумала вона, і вони одружились. Самотньому житю, то ні таки я настав кінець. Прокидаючись вранці, він спочатку шукав її очима і заспокоювався, бачачи, як вона лежить поруч. Якщо ж поряд її не виявлялось, він турбувався і ходив шукати її по всьому будинку. Відсутність самотності була йому станом незвичним. І навіть розлучившись із нею, Тоні Такіє боявся знову залишатися один. Від такої думки в нього на лобі виступив холодний піт. Так у страху після весілля минуло три місяці. Однак він звикав до нового життя. Імовірність раптового зникнення дружини зводився до нуля, і страх поступово зникав. Тоні Такіє нарешті заспокоївся і вдався до щастя і миру. Якось вони удвох сходили послухати джем-сешн Такія Сесабуро». Їй стало цікаво, яку музику грає свекр. Твій батько не буде сердитись, якщо ми прийдемо? Та ні. І от вони удвох вирушили до клубу на Гінзе, де грав Такія Саборо. Крім дитячої пори, тоні Такія вперше йшов слухати батька. Такія Сесабуро грав абсолютно ту ж музику, що й раніше, ті ж мелодії, що йому доводилось чути в дитинстві. Грав батько майстерно, рівно та м'яко. Мистецтвом його музику не назвеш. Але музика всесвітньо відомих авторів не залишала слухачів байдужими. Тоні Такія, слухаючи в пасажі, батька не випускав із рук склянки з що траплялося з ним вкрай рідко. Однак незабаром щось у цій музиці змусило його здригнутись. Тоні здалося, що нинішня музика батька дещо відрізняється від колишньої, яку він пам'ятав. Звичайно, справа давня, вуха, що не кажи, були ще дитячі. Але ця різниця видалась йому річчю дуже важливою. Нехай навіть незначна різниця. Тоні хотів піднятися на сцену, взяти батька за руку і сказати – батьку, не те. Але, звичайно ж, він цього не зробив. Опиваючи віски з содвою мовчки дослухав виступ до кінця, Чемно поаплодував разом із дружиною та повернувся додому. На небосхилі їхнього подружнього життя не виднілося жодної хмарки. Робота процвітала, вони жили душа в душу, Разом ходили на прогулянки, у кіно, разом подорожували. Для своїх років дружина виялась здібною господиною, У всьому знала міру. Спритно справлялася з роботою по дому, не завдаючи чоловікові особливого клопоту. І тільки одне не давало Тоні такію спокою. Аж надто багато дружина купувала одягу. Побачивши перед собою одяг, вона як з ланцюга зривалась. Моментально змінювався вираз обличчя і навіть голос. Спочатку здавалося, що їй раптом стає погано. Він звернув увагу на це ще до одруження, але справжні проблеми почалися з весільної подорожі до Європи, коли вона накупила напрочуд багато одягу. У Мілані та Парижі вона зранку до вечора, як схиблена, носилась по бутіках. Вони не їздили на екскурсії, не бували у Луврі. У пам'яті від подорожі в нього залишилися суцільні магазини одягу – Валентіно, Масімо, Сен-Лоран – Живанши, Ферагаму, Армані, Черуті, Джанфранко Фере. Вона, як зачарована, скуповувала все поспіль. А Тоні так часто доставав кредитну карточку, що, здавалося, скоро на ній зітруться всі літери та цифри. Але навіть після повернення до Японії лихоманка не вгамувалась. Кожен божий день вона купувала одяг. Кількість речей стрімко зростала. Довелося замовити кілька великих шифоньєрів. Спеціально зробили шафу під взуття, але її не вистачило. Тоді вирішили переобладнати під гардеробну цілу кімнату. Будинок великий, кімнати порожні. Нестачі в грошах теж немає. Дружина до того ж одягається зі смаком. Обновки приносять їй радість. Чи варто обурюватись таким дрібницям? Гаразд вже, у кожного свої недоліки. Заспокоював себе Тоні Такія. Але коли одяг перестав поміщатися в гардеробній, він не на жарт стривожився. І якось без дружини порахував весь її одяг. Виходило, що якщо переодягатися двічі на день, на те, щоб усе це вдягнути хоча б по разу, піде близько двох років. Що не кажи, а це вже занадто. Пора б і зупинитись. І ось увечері після вечері він зібрався з духом і почав розмову. «Може, вже вистачить купувати одяг? Не подумай, мені не шкода грошей. Купуй те, що потрібно, я не проти. Навпаки, мені хочеться, щоб ти була гарною. Тільки навіщо тобі так багато дорогого одягу?» Дружина опустила погляд і задумалась, а потім сказала – так, ти маєш рацію, такої потреби немає, я й сама це розумію, але нічого не можу з собою вдіяти. Коли бачу гарну річ, мене тягне її купити. Потрібна вона, не потрібна, багато речей чи мало, це вже не має значення. Я просто не можу зупинитись, прямо манія якась. Але все ж таки пообіцяла вирватися з цього порочного кола. Якщо ж не зупиниться, весь будинок перетвориться на суцільний гардероб. І тоді вона безвилазно просиділа вдома цілий тиждень, щоб не бачити перед собою ніякого нового одягу. Але поступово почала відчувати в собі порожнечу, ніби крокує плантацію із розрідженою атмосферою. Щодня заходила до гардеробної, одну за одною діставала і розглядала речі. Гладила матеріал, вдихала його запах, приміряла те і це, дивлячись у дзеркало, і не могла надивитись. Що більше дивилася, то більше їй хотілося чогось нового. Вона вже не могла себе стримувати. Просто не могла себе стримувати. Але вона дуже любила та поважала чоловіка. Пам'ятала його слова і розуміла, що він має рацію – стільки одягу не потрібно. «Адже ж тіло – одне». Тоді вона зателефонувала до свого улюбленого бутіка і запитала господаря, чи не можна повернути покупку десятиденної давності. Пальта та сукні, які ще жодного разу не одягала. «Добре», – відповів той, «тільки будьте ласкаві, привезіть ці речі до магазину самі». Її вважали клієнткою особливого розряду та могли піти на будь-які поступки. Уклавши речі в машину, вона попрямувала в район О'яма, де розташовувався магазин. Там її анулювали оплату за кредитною карткою та прийняли покупку назад. Вибачившись, вона вийшла з магазину і, не озираючись на всі боки, сіла в машину. Шлях лежав 246-м шосе прямо додому. Навіть самі їй здалося, що без речей стало легше на душі. «Ну куди ж мені ще?» – умовляла вона сама себе. Адже вже стільки всього, що до кінця днів своїх не зносити. І все ж пальто і сукня не йшли у неї з голови, поки вона стояла в першому ряду біля світлофора. Вона чудово пам'ятала, якого вони кольору, якої форми, який на дотик. І могла хоч зараз до найменших подробиць їх уявити. На її лобі виступив піт. Вона глибоко зітхнула, продовжуючи спиратися ліктями на кермо. Потім заплющила очі. А коли відкрила їх, сигнал змінився на зелений. Нога вдавила педаль газу. У цей момент багато тона вантажівка, що повертала вже на червоне, на повній швидкості врізалась в її синє рено. Вона навіть не встигла охнути. Тоні такіє залишилася лише гора одягу,